Si no Està mola, eh? Solidaritat amb els solidaris Divertat presos revolucionaris Que van davant en el camí del proletari La seva repressió en fum por un cor contestat que el coratge de la lluita mai ja ens abandoni Que el desnit de canvi avui sigui notori Que la humitat sigui el motori No mori, no mori Rera el fum la nostra classe reaccioni la força mai no vulgui deixar-me Quan arribi el moment de plantar cara i llançar-me Trobarem el nostre encal de la guarda i el carme Somriurà, que ens agafem nostres armes Coratge i constància. Disciplina per pal·liar les vencances Que no volem més calúmni Els que ens crispen, desgasten i arrenca Alguna part de nosaltres és ràbia Proletària que salsa tan digna i tan alta Vé la guarda coberta, sens dubte la casta Dels que no tenen nom, saps que avança Declinem la balança Quantes mostres més van fan? per donar-te a conta que el canvi no ve de sobte, ve de sota llibertat, Marina i Lola per suposat se la recorda el vostre lloc, casa vostra i molta força per la Nigori cop a cop, colze a colze contra l'audiència represora i que se senti la nostra essència la nostra veu la nostra lluita doncs és l'herència, la tradició que ve del llac més que mai clamem la submediència doncs no arrossegarem pel fang al carrer vull estar bé, ciències molarem les consciències, cultura i i un rot de clemència amb la seva sentència no amb la seva sentència és blasfèmia i que vagi per Hernández perquè sempre hi un rayo de sol en la lucha que ilumina i deixa la sombra vencida som al fum de tot el que heu cremat i en conseqüència som i serem una en el combà del poble per ser exemple de resistència no podran callar a tot aquell que pensa resos de consciència, poetes insurgents la dignitat rebel·la apuntant a sus cabezas Temen a aquel que no claudica ante su juego A la que no se pone de rodillas con su credo No más pies, no más pies Del crimen de aislamiento Quien más da la cara, la lleva tapada Y desenmascara su falsa democracia Juicios por ideales, reacciones sindicales Reprimen luchas sociales Como los bastures de agracia Y no prohíbe no homenaje Pero si ¿sí quien dio la vida ¿Por qué cambiase algo? La Audiencia Nacional, Tribunal, Criminal, Fascista Dime quién te defiende del policía Con detenidos muriendo en comisaría Y si para por más lo no quiero Justícia serà poesia per la classe obrera el dia que s'esfixi huerta amb una senyera. I cridarem que per Nadal les volem a casa, que a una vaga general ja es mori Jordi Arassa. Enemic comú i sense fer-hi distincions, que caiguin als de les presons. Solidaritat amb els I batatas es presos revolucionaris, que fan bancar el canvi del proletari. I també estem i ens solidaritzem amb els solidaris de gràcia i amb aquella amb aquesta colla bastonera cop a cop que avui els tenim aquí amb nosaltres i tot seguit us presentem el l'espai obert de la setmana 3 i 4. que van treure en el camí del proletari la seva repressió en un llum de pou per el el coratge de la lluita perquè els abandoni Estaca cambia ja mos seguim tot i, amb uns petits gentonis, no morir, no morir, de la nostra que se reaccioni. Molt bé, doncs vinga, doncs escoltar amb aquest tema de Sense Furore, i la flama de la solidaritat i una cançó més que escaient doncs per presentar els nostres convidats d'avui el Ferran i el Gregori, bona nit companys i gràcies per estar aquí nosaltres. Bona nit i moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Bona nit. Doncs els tenim avui aquí perquè aquesta entrevista està gravada el divendres al vespre Hau hagut una actuació bastonera solidària per Berga amb solidaritat amb els solidaris va dir la redundància i després han fet una xerrada a l'Ateneu Lliibertari, explicant-nos el seu cas i ara voldríem que ens l'exlisiu pels nostres oïdors que no hagin pogut venir a l'acte. El, el nostre cas començar partir eh, des de l'on de setembre del passat 2012, on al finalitzar els Santas de l'esquerra independentista del barcelonès, on van ser convidats com a colla bastonera a participar dels Santas previs, al finalitzar la manifestació en el moment dels parlaments i els signes nacionals i que i que van produir també la crema de bandera espanyola, francesa i europea, el company Ferran i jo van pujar les fotos de les dues preses polítiques localitzades Catalana, Marina Bernardo i Lola López, per denunciar la dispersió a la que estan sotmeses, ja que es troben totes dues a l'estat francès, a centenars de quilòmetres de la seva família, que és una condemna també que pateixen familiars, com la vulneració sistemàtica dels drets humans per part de tota persona represaliada. Molt bé, i a partir d'aquí, què us ha trobat? Què és el que ha passat? Doncs a finals de novembre del passat 2012, i va arribar la citació per part de l'auditia nacional que s'havia fet resor de, de la pressió mediàtica de, de la premsa espanyola per criminalitzar els fets i que finalment la Fiscalia de l'Audiència Nacional havia obert diligències i demanat un informe als Mossos que aquells eh, s'identifiquen no en el moment dels fets ni posteriorment sinó utilitzant els famosos fitxes il·legals que es, sempre s'han negat a... a, a afirmar la seva assistència a qualsevol conseller d'interior o qualsevol a al càrrec policial però que de, a la hora de la veritat els fan servir a la hora d'identificar la gent i de jutjar-la. Aquests fitxers que es van identificar van enviant-los a Madrid i finalment, el mes d'agost del passat 2013, l'Audiència Nacional acceptava tramit la, la petició de del sumari o de la diligència contra les totes persones o sigui van utilitzar uns fitxers per es van utilitzar per encausar-vos en aquest fet Sí en cap moment van ser identificats ni en el papers de fets ni posteriorment de fet en el dossier que ens envien com acto, com acte de documentació de cara a la declaració a la ciutat de la Justícia el reconeixen per la participació en diversos actes de l'esquerra independentista en cap moment per haver sigut identificats en el moment dels fets. La justícia espanyola. I bé, a partir d'aquí us heu organitzat, heu creat un grup de suport i esteu fent una campanya que també l'he fet extensible a tot el país. Ens podeu explicar doncs, eh, com ha anat, eh, com es va crear grups de, de suport i quina quin és la tasca doncs, que ha fet aquest grup de suport. Sí, el grup de suport eh, va crear a partir d'octubre, però va crear en el moment que van saber la petició fiscal. Eh, que, eh, la petició fiscal la van saber a finals d'agost i llavors eh, eh, fins a moment comptant la solidaritat del grup de suport a presos i preses polítiques catalans rescat, que són els que van acompanyar la declaració que va fer al gener del 2013 a la ciutat de la justícia, però en el moment que van tindre la petició fiscal de dos anys de presó, i 1.500 de responsabilitat civil cosa que cap a poc t'entén van decidir obrir la campanya a la gent i als col·lectius de la Vila de Gràcia com de fora que volien sumar-se a la campanya de suport a les nostres persones Molt bé, i heu anat a llocs no perquè heu estat aquí a Berga i us va heu també a, a Molins del Baixo Bregat Sí, eh, durant aquests mesos aproximadament a eh, 5 mesos hem fet unes 25 eh, xerrades aproximadament i bueno, des de eh, Terrassa, eh, Sabadell a eh, Bilbao al eh, País Valencià eh, Castelló i València Berg Berga, I Berga. Berga. <laughs> Berga eh, Manlleu, Vic, eh, bueno, etc. Sí sí, heu fet un, un bon recorregut ilico unes accions perquè jo avui he vist un vídeo eh, penjat a una acció una acció bastant, no sé si les podeu explicar una del bus no? Sí. Uh, aquesta acció uh, es va fer ferhir bueno, la, la setmana passada sí, la, sí, i es va fer bueno, a la vila de Gràcia a la, Ah, bueno, es va parar un, un bus i, i es, va, es va pintar a fora a absolució a solidaris i bueno, també va haver una, una pancarta per tallar el trànsit i bueno la manifestació que hi havia a l'17 la pancarta comunicava la convocatòria a la manifestació que hi havia previa al judici i era una acció de convocatòria bàsicament eh, als punts a la recta final de la campanya que s'estava s'està portant a terme com a bastones solidaris perquè aquesta entrevista l'estem gravant el divendres i el dissabte hi ha una concentració a Barcelona com a acte final de la campanya a les 5 de la tarda és la tarda. a les 7 de la tarda a la plaça del Diamant, a Gràcia concretament és una manifestació eh, una manifestació de això del final de de les accions I, i després el dijous, el mateix dia que estiguem amatent el programa, per tant ja, ja us farem un resum del que sapiguem, estareu a l'Audiència Nacional ben acompanyats no, per això, perquè tenim entès que hi ha un autocar que ja està ple per acompanyar-vos. Sí, el judici és el dia 27 aquest mes a les 2 del matí a l'Audiència Nacional i, com vas dir, doncs, anem amb un autocar de gent solidària amb, amb el solidari, de que ens acompanyaran. També, en principi, hi ha gent que de Madrid o d'altres, que diuen de que potser s'apropen a fer-nos una miqueta de costat i a donar suport i és una que agraïm a totes i tots el suport que arreu del territori este rebent, que són unes apostes de suport gratificants. També hi ha hagut una setmana de mobilitzacions arreu del territori, no? la, vostra, la vostra causa, per la que hem anat seguint els, els nostres mitjans? Sí, hi ha hagut una sèrie d'ajuns descentralitzats en diferents poblacions, com penjades de pancartes, a Bolíx de Rei, o a Milanova-la-Geltrú, a la Vila de Gràcia també. i hi ha hagut diverses accions que han sigut per recordar l'assistència i demanar l'assistència a la gent a la manifestació que va fer, bueno, que farà però com he gravat la llana, la manifestació del dia 22 i per donar suport als dos encausats. També hem vist eh, que estàveu fent recull de fotos de, de gent així és una mica coneguda, no? i em va, fer, em va fer gràcia la, la Núria Feliu Sí, Núria Feliu Sí, sí Sí, aquesta vostra de suport va ser relativament molt fàcil de aconseguir va ser eh, circumstàncies estranyes perquè va ser un acte de l'Assemblea Nacional Catalana que ara ha demanat la ilegalització però va ser un acte de l'Assemblea Nacional Catalana que participava en la Núria Feliu i se li va explicar el cas i no va adoptar en mostrar el seu suport als dos pastoners igual que Núria Feliu també ho han fet altres crux musical com Co, Pas Pencat Ses Freixas, Pau a la Ballos o Brimpas o, brim o, o, o colles de cultura com el, la pica crestes de de, de, del Ba no, del, del Prat. Fi crests del brat del Prat o el Cot de Garro de Berga o el basturers del o, sigui, i a, o la coordinada de Cos de Cultura de Gràècia o sigui, tenim vosre de cultura suport de, de, de, de grups de cultura popular, Cos gent de l'estatat actual com fins i tot gent de partits polítics institucions com pot ser des del Parlament i la gent dels grups parlamentaris de la CUP Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya o fins i tot una moció que s'ha presentat al districte de Gràcia sí. I va parlant de l'acte d'avui que us ha semblat? perquè s'ha fet un cercavila, no? s'ha llegit un manifest també? Sí, sí, sí uh, bueno, estem primerament uh, molt agraïts i i no sé, que ens heu, ens heu rebut amb els braços oberts i, i, i ens agraden molt uh, sí, primer hem estat a, a la plaça de, de la Patum a plaça Sant, Sant a, a plaça Sant Fera i allà hem ballat el, el, la colla bastonera cop de, cop de garrot i després s'ha fet una, una, un cercavila improvisat i, i bueno, també ens hem fet la, la foto solidària amb els amb els cartells, s'ha llegit el manifest i, bueno, ja, i posteriorment han eh, fet la xerrada aquí a l'Ateneu Llibertari de, de, de Berga. Tot i que hi ha una cosa molt agradable, també l'ajunada que han tingut avui, que han sigut els dos encausats, perquè pues vallen conjuntament, vallen la gent de la colla de con de Garrotes per carrers de Berga. Ha sigut molt, molt memorable. I... Són aquestes meravelloses coses del folklore popular que mai ens podran treure. i tant. I els ànims com estan, companys? Bé, bueno, bastant positius perquè el suport que m'han arribat eh, ha sigut bastant ampli, tant al més local com la Vila de Gràcia, com a tot el territori català, com a fins i tot fora del territori català, i és una cosa que ens encoratja a continuar en la lluita i a ja declararé que com nosaltres i altra gent com al 2013 que també ja ha de causa per mostrar les fotografies eh, continuarem sortint en la cara descoberta perquè la solidaritat no és cap Molt bé, eh, si us sembla, fem, voleu afegir també una crida a aquesta mobilització que es fa demà, clar, eh, aquest programa no, no val la pena fer una crida a la mobilització perquè ja la vam fer a l'agenda de la setmana passada Sí. Ja que quan s'emeti l'intervista eh, ja haurà passat no, sí que Us explicarem no. perfectament com han anat els actes no, Sí que podem fer una crida si més no, a la gent que, no, que estigui al no, cas d'aquest tema Que es preocupi de com estan les coses I donar-vos tot el suport, tota la solidaritat Des, de, des del nostre petit projecte que és Ràdio Pinsania I dir-vos que gràcies per estar aquí Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos donant-nos veu en el vostre programa i en la vostra emissora Moltes gràcies per tot Salut Amb els solidaris Solidaritat Amb els solidaris sí, sí, sí, sí. Molt bé Doncs Estàs sí. entrebancant Encara estic clavant perquè no em va el cursó No, si l'altre a já Ai, a outra.